Tizedik fejezet A Csütörtöki Tortor -tor. Az ünnepi csütörtöki tortor -tor igazán látványos megmozdulás volt, erre a nagy összejövet erre még a szőrös huligánok, Ádáz ellenségei, a közeli szigeteken lakó mócsingok is áthajóztak a belső óceánon a Hibbant szigetre. A látogatók a fekete szív öbölben ütöttek tanyát, amely egyetlen nap alatt sirály víjogástól vízhangzó, kietlen kopárságból nyűsgő településé változott, ahol sátraknak a hajózáshoz már túlságosan sokszor megfoltozott vitorlákat használták fel. Másnap reggelre a hosszú part tele volt bódékkal, mutatványosokkal és mondókkal. A régi ismerősöket felfedező vikingek boldogan üdvözölték egymást, gyakorolták a kardvívást, és ordibáltak a gyerekeikkel, hogy tor szerelmére azonnal hagyják abba a verekedést. Nem, tényleg nem viccelnek? Vagy, vagy, vagy, vagy, vagy különben? Üdvözlünk az ünnepi csütörtöki tortoron. Program. Kilenc óra. Kalapácsvetés csak 60 éven felülieknek. Találkozó a hajótörött sziklánál mindenki hozzá el saját vagy valaki más kalapácsát. Nézőknek kemény sisak javasolt. 10 óra 30 perc. Ki tud megenni több sárkány tojást egy perc alatt? A népszerű versenyszám címvédője Sörhasú nagyülep. 11 óra 30 perc. Legcsúnyább csúnyább kis baba verseny. 12 óra 30. Fejsz csata bemutató. Csodáljuk meg a fejszével harcolás művészetét. 14 óra. A fiatal hősök végső beavatási próbája. Nézzük meg a holnap viking hőseit versengés közben. Kinek a sárkánya lesz a legengedelmesebb? Melyik fogja a legtöbb halat? Vér, halapás, ordibálás. Ez a sport minden igényt kielégít. 15 óra 30 perc. Tombola és záró ünnepség. Takbaszakat viking férfiak ücsörögtek a kényelmetlen sziklákon, és ünnepi hangulatban hangosan hahotáztak. Úgy néztek ki, mint az oroszlám fókák. Bámulatosan nagyra nőtt vikingnők csoportokban fecsegtek, mint a sirályok, és egyetlen kortintással kiitták a teásbögrék tartalmát. Noha vérráncos, rettentő vihart és tájfunt jósolt, napsütéses, meleg júniusi nap volt. Egyetlen felhő sem mutatkozott a nyílt tenger felett. Az ifjú hősök végső beavatási próbáját csak délután kettőre tűzték ki, így hát Hablac azzal töltötte a délelőttöt, hogy kikerekedett szemekkel hallgatta a mesélők történeteit a mocskos dánokról és a kalóz hercegnőkről. Az idegeség miatt nem tudta annyira élvezni az eseményt, mint a korábbi években. Még akkor is csak halvány mosoly jelent meg sápat feszült arcán, amikor Bélhangos kidobta a tacsot a sirájtójás evő verseny után. Hablat családja a fejszecsata bemutatóval szemben telepedett le a piknikkosár mellé. Hablatnak egy falat sem ment le a torkán, és szokatlan módon fogatlannak sem, csak morcosan húzta az orrát, amikor Valhalla ráma tonhala szendvicsel kínálta. – Nem is baj, ha a sárkányod éhes marad a próbára! – Mendörögte termetes plépofa, aki kitűnő hangulatban volt – Megnyerte a bibircsókos varangyra kiírt fogadást a legcsúnyább kisbaba versenyen, és alig várt, hogy megtekinthesse a fiát a beavatási próbán. Egyszer csak feltámadt a meleg szél. Még mindig tikkasztó volt a hőség, de vészjósló szürke felhők gyülekeztek a látóhatáron. Időnként megdörrent az ég. – Véráncosnak talán mégis igaza lesz – kémlelte hablatja ezeget. És a hagyományokhoz híven Tor mégis tiszteletét teszi az ünnepi csütörtök itt tortoron. toron A törzsi beavatásra váró ifjak fáradjanak a tengerpart baloldalán kialakított terepre. Hablaty nagyot nyelt, megbökte fogatlant és felállt. Eljött a perc. Hablaty az utolsók között ért a kijelölt helyre a nedves homokkal teli partszakaszra. Saját törzsének ifjai már összegyűltek, sárkányaik egy méterrel a fejük felett köröztek. Mindenki izgatottan csevegett, még takonypóc is idegesnek tűnt. A mócsing fiúk és a sárkányaik hatalmas otromba alakoknak tűntek. A mócsingok sokkal keményebb figurák voltak, mint a huligánok. Az egyik fiú, aki még a mocsingok között is takba és brutálisnak tűnt, legalább tizenöt évesnek nézett ki. Hablacs feltételezte, hogy ő lehet Primkó, mocsingos cupák főnök fia, mert egy körülbelül egy méter magas, ezüstös szürke, szörnyen nagy rémség feszített az egyik vállán. Úgy méregette tűszvérget, mint egy gonosz gondolatokat forgató Rottweiler. – Tűzféreg nem ijet meg. – Egy sárkány sosem morog. <gül> – Dörmögte tűzféreg kedvesen. – Te korcs rémálom lehet, mi tiszta zöldvérűek magától a nagy tépőkaromtól származunk, és még álmunkban sem jutna eszünkbe ilyen közönségesen viselkedni. Az ezüstös rémálom erre még hangosabban morgott. A fiúk felsorakoztak a startvonalnál, és Hablaty a szemes arkából látta, hogy termetes plépofa előre furakodott a tömegben, és közben azt kiabálta. El az én vagyok a főnök, ha-ha, tíz az egyhez fogadok, hogy az én fiam több halat fog fogni a te fiadnál. És ezzel jó erősen gyomorszájon vágta ős ellenségét mócsingos cupákot. Mócsingos cupák összehúzott szemmel mélázott azon, hogy vajon megüsse. Talán majd a próba után. – És melyik a te fiad? – kérdezte Mócsingos cupák. Az a magas, disznószerű fiú a koponya tetoválásokkal és a vörös szörnyen nagy rémséggel? – Nem! – felelte plépofa büszkén. – Az az öcsém, nagy ülepp az én fiam az a nyeszled gyerek ott a fogatlan álmodozóval. Mucsingos cupák arcán széles mosoly terült el, hátba verte plépofát és elrikkantotta magát. Állom a fogadást, és a tétet duplájára emelem. Rendben, kiáltotta plépofa, és a két nagyfőnök kezet fogott, majd hasat cintott a fogadásra. Hegyesen köpő bélhangos irányította a beavatási próba utolsó felvonását is, még mindig zöld volt egy kicsit a sirálytojás evő verseny megpróbáltatásai után, és ez a hangulatának sem tett jót. – Figyelem, szedett vedett bagázs! – ordította. – Most kiderül, hogy hősnek való fából faragtak-e benneteket? – néhány óra múlva vagy úgy hagyjátok majd el ezt a terepet, mint a nemes szőrös huligárok, illetve kegyetlen mocsingok törzsének teljes jogu tagjai, vagy örökre száműzettek a belső szigetekről. Lássuk hát, mi lesz az eredmény. Csúf vigyorült ki az arcára, ahogy végigtekintett a húsz legényen. Azzal kezdem, hogy megszemlélek benneteket, és állatotokat, mintha csatába készülő harcosok lennétek. Bemutatlak benneteket annak a törzsnek, ahová felvételt kívántok nyerni, aztán elkezdődik a próba. Bemutatjátok, hogyan sikerült ráerőltetnetek akaratotokat ezekre a vadállatokra. Hogyan szelidítettétek meg őket pusztán hősies személyiségetek erejével? Először az alapvető parancsokat fogjátok bemutatni. Ez az indul, a marad és a hozd vissza. Végül elődejtek nyomdokaiba lépem megparancsoljátok a hüllőnek, hogy halászszon nektek. Hablat idegesen nyelt egyet. Az a fiú, aki sárkányával együtt a legnagyobb hatást teszi a zsűrire, ami én vagyok, villogtatta fogát bélhangos komoran, megkapja a hősök hőse és a legigéretesebb sárkány dicsőséges címet. Az a fiú, aki sárkányával együtt elbukik a próbán, örökre elköszön a családjától, elhagyja a törzset, és bennünket nem érdekel, hogy hova megy. Bélhangos elhallgatott. Ó, oh, ez lírai volt, mutyogta halvér, épp elég hangosan ahhoz, hogy bélhangos meghallja. Bélhangos szikrázó szemekkel bámult rá. Hősök vagy száműzöttek, üvöltötte. Hősök vagy száműzöttek, üvöltötte vissza neki tizennyolc örjöngő fiú. Hősek vagy száműzöttek, üvöltötte a huligán és mócsink törzs. Könyörgöm, csak most az egyszer hard legyek egy picit hős, rimánkodott magában hablaty és halvér. Nem kell semmi extra, csak teljesíteni akarom a próbát. Készüljetek fel sárkányokat a jobb karra! Üvöltötte hegyesen köpő, bélhangos, majd végigment a felsorakozott fiúk előtt, és szemlét tartott. – Gyönyeri példány! – gratulált Primkó Mócsinknak a gyilkos nevű rémálomhoz, amely kiterjesztette csillogó szárnyát, hogy megmutassa több mint egy méteres szárnyfesztávolságát. Bélhangos zavartan torpant meg előtt. – Adi nevére, kérdem! – Tudakolta a kissé elsápadva. – Ez meg micsoda? – Egy fogatlan álmodozó – dünnyögte Hablagy. Kicsit, igen, kicsit, kicsit, kicsi, de vad! – tette hozzá halvér segítőkészen. – Fogatlan álmodozó! – Fakat ki hangos. Ez a legkisebb közönséges, avagy mezei, amelyet valaha láttam. Hát hülyének lézelt ő engem! Oh, ne nem, nem, nem, dehogy! nyugtatta meg halvér. Talán csak egy kicsit lassú felfogásúnak. Bélhangos vízesen felmordult. A fogatlan álmodozó, ö, magyarázta a hablat. De, de pontosan úgy néz ki, mint egy közönséges avagy mezei, leszámítva a jellegzetes bibírcsókot az orrahegyén. Csend! torkolta le bélhangos, nagyon hangosan suttogva Körömben úgy elhajítanak, hogy csak a szomszéd sziget a nehéz remélem folytatta. Hogy ez a sárkány, jobb varáz annál, ami ennek kinéz. A nyambat sárkányoddal együtt, te vagy a legrosszabb jelőt a beavatáson, akit valaha volt szerencsétlenségen felkészíteni. De te vagy ennek a törzsnek a jövője, ha – És ha szégyent hozó ránk a mócsingok előtt, akkor én személy szerint sosem fogok megbocsátani neked. Felfogtad? Hablacs bólintott. Ezek után a fiúk egyenként előre léptek, meghajoltak és felmutatták a sárkányukat. a közönség pedig megtapsolta őket. Csipás, takonypóc és sárkánya, tűzféreg óriási tapsot kapott annál jobban csak Primkó, Mócsingot és Gyilkos nevű sárkányát ünnepelték. És végül, de nem utolsó sorban, üvöltötte hegyesen köpő bélhangos, és igyekezett némi lelkesedést is csempészni az üvöltésébe. A félelmetes, rettenetes, termetes plépofa egyetlen fia, Remény! teljes hablagy, és sárkánya! Fogateljes! Hablagy előre lépett és próbálta jó magasra emelni fogatlant, hogy nagyobbnak látszon. Döbbent csend fogadta. Persze mindenki látott már ilyen apró sárkányt, általában a mezőn, egereket kergetni, de nem nemes vadász sárkányként a beavatási próbán. – A ret nem minden, – mennydörögte plépofa, olyan hangosan, hogy több szigettel arrébb is hallani lehetett. Aztán összeütötte két lapát tenyerét, hogy eltadjon a tapshoz. Mindenki félt plépufa hírhet természetétől, ezért udvariasan újjongtak. Fogatlan még mindig zsörtölődött, de a kitüntetett figyelem azért jól esett neki. Ezért kidüllesztette a mellét, és ünnepélyesen meghajolt mindkét oldal felé. A mócsingok soraiból kuncogás hallatszott. Hmm, – Há, rosszul gondoltam. Morfondírozott magában hablaty és leújta a szemét. csak ez eddigi életem legrémesebb pillanata. Figyelj fogatlan, suttogta az apró sárkány fülébe, ez a mi nagy esélyünk. Fogj egy csomó halat, és akkor annyi viccet mesélek neked, amennyit még soha életedben nem hallottál. Ráadásul ezzel felbosszantod majd a nagy, vörös tűzvérget is. Fogatlan oldalról tűzvéregre sandított, amely éppen a karmait élesítette takonypóc sisakján, olyan magabiztossággal, mint aki tudja, hogy ő fogja elnyerni a legígéretesebb sárkány címét. A próba elkezdődött. Az első engedelmességi feladatokban fogatlan nem teljesített túlságosan rosszul, bár szemmel láthatóan rettenetesen unta az egészet. Ekkor már zúgott az eső, fogatlan pedig utálta az esőt. Haza akart menni, hogy kinyújtózhasson a jó meleg tűz előtt. Tűzféreg és gyilkos azonnal indultak és visszahoztak mindent, amint Takonypóc és Primkó kiadták a parancsot, és közben zuhanó repülést és tűzokádást mutattak be, csak hogy felvágjanak a többiek előtt. Tűzféreg még akrobatikus szaltókkal is előrukkolt, mire a közönség hisztérikusan sikoltozva olyongott és dobogott. – hát a halászat! – üvöltötte hegyesen köpő bélhangos. Fogatlant leszámítva minden sárkány kirepült a tenger fölé. Fogatlan visszaszállt hablatyvállára. – Fogatlanak! – Fállom! – Hacikánya! <gül> – panaszolta. Hablagy próbálta észre sem venni, milyen meglepetten figyeli az apja oldalról. Próbálta meg sem hallani a közönség sustorgását. – Az ott plépofa fia! – nem, nem az a magas, disznószerű a koponya tetoválásokkal, hanem az a nyeszlet gyerek, aki még annak a mini sárkánynak sem képes parancsolni. Ne feled fogatlan, sziszekte hablagy összeszorított fogakkal, hogy nekünk hal kell, annyi viccet mesélek majd, amennyit csak akarsz, ugye tudod? Mamma, nem, más hely, ma mast! kérlelte fogatlan. Váratlan helyről érkezett a segítség. Takony pócs, aki addig szüntelenül ordítozta, hogy Ölj, tűzféreg, ölj! most vigyorogva hablat fölé hajolt. E, mit csinálsz, hablad? Csak nem beszélsz egy szárnyas gőtéhez? A sárkányokkal való társalgás szabálytalan. Mi apád a papad a spray plépofa betitotta. Sss szár, sz Ugye, te, te nem csak egy gőte vagy fogatlan. a Csetekedjünk mennyire! morogta fogatlan. Mutasd meg csipást a és a felvágos sárkányának, hogyan vadászik egy igazi sárkány! mondta gyorsan Hablaty. – Rendben van! bólintott fogatlan. Hablagy megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor fogatlan kacsázó röptével elindult, úgy nagyjából a tenger irányába. – Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen! – dünnyögte Hablaty az orra alá tíz perc múlva, amikor fogatlan másodszor is visszatért hozzá, olyan unottan, hogy még a száját sem volt hajlandó kinyitni, de azért lerakott néhány heringet hablagy lábához. – Körülbelül fél óra múlva én, Hablaty, a szőrös huligánok törzsének teljes jogú tagja leszek! – ezt tényleg túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen. Tűzféreg éppen a huszadik halat vitte vissza takonypúcnak. Zöld macska szemet diadalittassan csillogott, amikor fogatlan utána szólt. Felvágos, dík! Tűzféreg megtorpant a levegőben, fejét hátra csapta, szeme összeszűkült. Mit mondtál?- sziszegte. – Jaj, ne! – a hablagy. Ne, fogatlan, ne, ne, ne csináld! – Felvágosdik! Fel, fel, fel, felvágosdik! – csúfolódott fogatlan. – Csak ennyire vagy képes, szánálmas vagy, reménytalan esett! Mi haszna hüllő? – Ti rémálmok kegyetlennek tartjátok mamamagatokat, de olyan puhányok vagyok, mint a fésük kagyarók. – Te! – hörögt a tűzféreg fülét baljósan hátracsapva, és úgy araszolt előre a levegőben, mint egy ugrásra kész leopárd. – Az hazudós kisféreg! – t felelte fogatlan, nyugodtan. Ny-ny-ny-nyos, kínálvadó, Tűzféreg rátámad fogatlanra. Fogatlan villám kitért előle, és tűzféreg félelmetes állkapcsa pusztán a levegőben csattant. Minden a feje tetejére állt. Tűzféreg elveszítette az eszét. Kinyújtott karmokkal vadul repkedett a levegőben, és megharapott mindent, ami mozgott, és hatalmas lángokban okádta a tüzet. Közben sajnos véletlenül megkarmolta Gyilkost, aki nem éppen birka türelméről volt híres. Ezután Gyilkos rátámat minden elérhető távolságban levő huligán sárkányra. Hamarosan lármás sárkány viadal alakult ki, a fiúk kiáltozva rohangáltak körülöttük, próbálták leállítani a sárkányokat anélkül, hogy maguk otthagynák a fogukat. A sárkányok azonban rájuk sem hederítettek, akármilyen hangosan üvöltöttek is a fiúk, pedig primkó és takonypóc vörös arccal igen lenyűgöző hangerőre volt képes. Hegyesen köpő bélhangos majd felrobbant. Thor és adi nevére kérdem, hogy mi a fele történt? Fogatlan elemében volt a nagy felfordulásban. Könnyedén kerültek ki tűzvérek támadásait, életerős harapásokkal jelezte jelenlétét a Liga Tigrisnek, összekarmult a fényes karmot, egy szóval szemmel láthatóan rettenetesen élvezte a viadalt. Vegetáriánus létére még horror horrorborjú is derekassan küzdött. Sikerült egy igazán embereset harapni a tűzféreg ülepébe, miközben tűzféreg és gyilkos egymást cincálva forogtak a levegőben. Hegyesen köpő bélhangos belépett a verekedők közé és megragadta a tűzféreg farkát. A tűzféreg dühösen felüvöltött, megfordult és felgyújtotta a bélhangos szakállát. Bélhangos méretes tenyerének egyetlen ütésével eloltotta a tüzet, s közben másik kezével összefogta tűzférek állkapcsát, hogy se harapni, se tüzet okárni ne tudjon. A feldühödött állatot a hóna alá csapta. Elég legyen! üvöltötte hegyesen köpő bélhangos olyan hangon, amelytől minden szőrszál égnek át, minden bőr lúd bőrzött, minden száj tátva maradt, s amely visszacsapódott a sziklákról, a tenger felszínéről, és amelyet még több szigettel arrébb is hallani lehetett. A fiúk azonnal elhallgattak, a sárkányok nem moccantak. Csend áld be! Még a közönség is elcsendesedett. Ilyen még soha nem történt. A beavatási próbán mind a húsz fiú képtelen volt irányítani a sárkányát. Ez elvileg azt jelentette, hogy mindenkit száműzni kell a saját törzséből. Ilyen zordvidéken a száműzetés egyet jelentett a halállal. Élelemből kevés akadt, a tenger veszélyes volt és a szigeteken lakott néhány vad, kannibál hírében álló törzs. Hegyesen köpő bélhangos, csak állt, szóhoz sem jutott, szakálla még mindig füstölgött. Amikor végre megszólalt, hangja a helyzet komorságához illően, mélyen dörmögött. – nem kell a törzsek járóival. Csak ennyit tudott kibökni. Letette tűzvérget a földre, most már a sárkány is észhez tért, fülét farkát behúzva kullogott takonypóc felé. A törzsek előjárói közé cupák, plépofa, maga bélhangos és még néhány félelmetes harcos tartozott, többek közt fertelmes fafej az ikrek, valamint a szőrös szívű könyvtáros a mócsink könyvtárból. A tömeg is a fiúk lélegzett visszafojtva vártak, hogy az elöljárók megtárgyalják a történteket a hagyományos kupaktanácsban, amely kicsit a rögbi mérkőzéseken szokásos összekapaszkodásra emlékeztetett. Közben a vihar egyre erősebben tombolt. Hangosan dörgött az ég, és zúgott az eső, mintha a dézsából öntötték volna. A vikingek akkor sem lettek volna vizesebbek, ha beugranak a tengerbe. Az előjárók sokáig tanácskoztak. Egyszer cupák annyira feldühödött, hogy behúzott egyet fafejnek. Az egyik iker fogta le mindkét kezét, amíg le nem higgadt. Végül plépofa otthagyta a kupak tanácsot, és megállt a fiúk előtt, akik szégyenkezve lehorgasztott fejjel álltak. Sárkányaik pedig a lábuknál pihentek. A hablaty képes lett volna felnézni az apjára, azt látta volna, hogy plépofa ezúttal nem a szokásos erőszakos, de vidám fickó volt. Rendkívül komornak tűnt. – Törzsek jelöltjei! – menj dörögtem, magorván. – Ez a mai mindannyiótok számára nagyon rossz nap. Elbuktatok a beavatás utolsó próbáján. – a belső szigetek kegyetlen törvényének értelmében ez azt jelenti, hogy örökre száműzünk benneteket a törzsekből. Nem szívesen mondom ki ezt az ítéletet, és nem csak azért, mert a saját fiam is közöttetek van, hanem azért is, mert így mindkét törzs egy egész évjáratnyi harcost veszítel. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül a törvényeinket! Csak az erősek tartozhatnak közénk, különben felhígul a törzsek vére! Csak hősökből válhat holigán vagy mocsing! Blépofa kövér ujjával az ég felé bökött. Ráadásul folytatta tor most nagyon-nagyon mérges. – Nem éppen most kellene lazítanunk a szabályokon. Tor hangos mennydörgéssel válaszolt, mintha a nyomatékot akarna adni Plépufa kijelentésének. – Normális körülmények között – mondta Plépufa, a száműzetési szertartás most azonnal elkezdődne. Ilyen időjárási körülmények között azonban biztos halál várna minden érintetre. Megkegyelmezek nektek annyiban, hogy még egy éjszakát fedél alatt tölthettek az én házamban, és csak holnap korán reggel kell elindulnatok. Azután viszont már csak saját magatokra számíthattok. Ettől a pillanattól kezdve kizárunk benneteket a törzsből, a törzsek egyik tagjával sem beszélhettek többé. Dörgöt villámlott a fiúk körül, akik továbbra is lehorgasztott fejjel álltak. – nem sajnáljatok, mert ennél szomorúbb döntést még soha nem kellett meghoznom. Száműztem a saját fiamat, mondta Plépofa szomorúan. A tömeg együttérzően dünnyögött, és megtapsolt a vezérük nemestettét. – Egy főnök nem élhet úgy, mint mások, folytatta plépofa, és szinte könyörgően nézett hablatyra. – Egy főnöknek mindig a törzs érdekeit kell szem előtt tartania. Hablatyban hirtelen, égtelen dühgerjett. – Hát én – – én, én nem foglak sajnálni! – csattant fel. – Milyen apa az, akinek a hülye törvények fontosabbak a saját fiánál? És egyébként is milyen hülye ez a törzs, hogy egyetlen épeszű ember sincs benne? Plépofa egy pillanatig döbbenten nézett a fiára, aztán megfordult és elcammogott. A törzsek tagjai már így is ide-oda szaladgáltak a tengerparton. Futottak felfelé a domboldalon, a falu felé, hiszen villámok csapkodtak körülöttük. Megöllek! sziszegte Takony Púc Tűzférek pedig vészesen vicsorgott a vállán. Amint elküldenek minket, az lesz az első dolgom, hogy megöllek! és ezzel szaladt a többiek után. Ki, – ki, ki, ki eszett a fogám? <skhehe> <anywhere>. – <desconaltro> nyafogta fogatlan. – <dynasty> Amikor belehálláttam tüffélekbe. <outreach> hablagy oda se bagózott. Felnézett az égre, magán kívül volt a dühtől, miközben a szél az arcába csapta a sós tengervizet. <ati> – Csak egyszer! – kiáltott a hablagy. Miért nem lehettem én is hős, csak most az egyszer? Nem kértem semmi észveszélytőt, csak át akartam menni ezen a hülye próbán, hogy rendes viking lehessek, mint mindenki más. Tor mendörgött felette gyászosan. Rendben van, kiáltotta Hablagy. Sújts le rám, a hülye villámoddal! Tegyél valamit, amivel megmutatod, hogy egyáltalán észrevetted, hogy létezem. De ablatyra nem csapott le villám. Tor nyilvánvalóan nem tartotta őt elég fontosnak ahhoz, hogy válaszoljon is neki. A vihar tovább a nyílt tenger felé.